E sad što nam ovdje dođi za Nifas, poslije ni Nifas ima nekliko rečenic, poslije Nifasa ima zajednički propis vezan za hajzi Nifas. Kaže za Nifas, pod brojem 196, la hadde li ekalni Nifasi, kaže nema granice za najmanji period Nifasa, je lahdati na kata fiha demonifasi. je otovired ta herereten fe tak te silovva vs liili ene radije kaže v uh, koji god periodu, koji god trenutku prekine uh, iza krvi nifasa. Uh, žena se smatra čistom treba se dan znači, okupati i može nakon toga da klanja kaže Jelena Hulade Lilalia li, Kaljer nema dokaza za najmanji i periodni faze. Od znači vi znate šta je ni fazni faze znači ona krv koja izlazi nakon porođaja. Iranskoj se naravno. E sad taj, ona, ta krv ona kad, nakon porođaja kad kad izađe znači ona može kod neki žena da izlazi 10 dana, kod neki 15, kod neki 20, neki 30, neki 40, neki 60, to sve zavisi od ženi do ženi. Ovdje govori o najmanji periodu. Znači, najmanji period nema dokaza da, da se, da je, da je došlo u šarjetu, od kaže ne može nifaz biti manje od tri dana, recimo, pet dana. Dakle, znači, nešto nema dokaza. Nego, uh, uh, uh, nego koliko goda da izlazi krv, ono se tretira da je, da je nifaz. Uh, ovo je nakon porožaje. Ono ima malo komplikovanija mesela po pitanju, možda sam to spominjala u nekim drugim uh, oblastima, ili neki druge pitanja, to je kada žena pobaci, kada pobaci, Nakon pobačaja pa izlazi krv, kada se tretira da je to krvni fasa, kada ne tretira, ima tu ovaj, ovaj veliko razilaž međušenjacima kako žena se tad ponaša i onda i, i sa fetusom koji se pobaci, kada je, kada je mu stehab da mu se klanja dženaza? kada nije, kada mu se da duša, znači ima tu množstvo misljela vezano za to pitanje, mada ovdje to spod... znači u ovom pogledu Fukaha kad govori o ovom pitanju, znači u ovom pogledu tu spominju. Dobro, slijedeće kaže ayma ex faruhu kaže fi 40 yama kaže a najveći period najveći periodni faza je kaže 40 dana kaže aliy anan fasa kan atajlisu ala ahdi rasulullah sallallahu alayhi wasallam arba'ina yama spominje ovaj, ovaj hadis koji su, koji u glavnom ocijenju vjerodostojeni čini muhadisa, kaže, jer su žene u stanju unifasa, kaže, čekale, sjedile, doslovno, bukvalno sjedile, odnosno, čekale, kaže, u periodu Allahog poslanika, sam sada 40 dana, znači, nakon što se porode i pruđe 40 dana, a, a, a, razumiju za hadisa, znači, 40 dana bi se tretiralo da su unifasu. Što bi prešlo 40 dana, ne bi se tretiralo da su unifasu. I zanimljivo da je na, ovo, na ovom stavu Da, da, da su sa četiri mezeba. Zvanično sa četiri mezeba, unutar mezeba ima razilaženje, odnosno ima drugi stav, poznate drugi stav, znači u manja skupina učenjaka, a to je da se ne radi po ovom hadisu. Odgovor na ovaj hadis je duga priča s koje strane. Uglavno kažu jel da, da je ispravno. A taj stav svih među ostali zauzima Šejh Albani, Fejmi ibn Temije da je ibret u krvi ako krv izozi i više od 40 dana krvni e, nifasa da se tretira da je unifasa. Jer kažu nema nema ovaj što bi nema logike ja. što, što će biti do 40 dana unifasu a ista sta krv izlazi posle 40 dana kad sad nisu nifasu. Znaš šta je tu znači jedine možemo reći hadis to precizno potom pitaj. Ako je hadis vel se razumije iz njega. Da li se za dosak razumije znači ko ako je preko 40 dana da više je ni unifasu ili se razumije iz hadisa, da bi žene, uglavnom, 40 dana bi najviše bilo periodni fasa. Da, da opi, ili opisuje njihovo stanje, da li hadis opisuje stanje žena, ili hadisos kaže da je to propis, da mora 40 dana. To je sva stvar, tomačenje hadisa. U svak slučaju bliže je ovaj drugi stav, na, na kojem sučnjaci koji kažu da ibret u krve. Koliko od god krv da izlazi, 50 dana, 55, 60 dana, da se tretirani fazom. Jer zašto? Onda su ovi učenjaci četiri mezeba koji su uzeli ovo da je, da je Nifa 40 dana, pa krv kaže ako izlazi nakon 40 dana, onda se on napravili veliku filozofiju oko toga. Što? Pa kakva je ta krv što izlazi poslije? Šta je tu? Koje im je stanju ako krv izlazi poslije toga? Pa jedni kažu, kaže, to se tretira istihazom. Drugi kažu, tretira se hajzom. Treći kaže, pa dobro vidimo, pratimo stanje. Koja je krv, kako je krv, ista krv, krv koja je... Uglavnom napravili su malo ne, ovaj nekako toga, odnosno i ne mogu naći nekako rješenje, kako, kako potumači tu korika izazi poslije 40 dana, kada ona otprilike istoa korika joj je bila prije 40 dana. Ovaj, tako da, da, da su time upali u nešto što ovaj što se, ovaj, ne može nekako ni potumačiti da, da, da je to prihvatljivo. Osim da kažemo da je hadis jasan ko dan, da je ovaj hadis svjedosan, da, da je rečeno riječima, Da je prinesveno riječima Allaho poslanika, da žena kada je u Nifasu, kada prođe 40 dana, ona se više ne tretira u Nifasu. Da je tim riječima prinesveno neprijeva biljema i filozofiranja oko toga. Međutim, ovdje je opis stanja. Da bi žene u stanju Nifasa za vrijeme Allaho poslanika, slanem, kaži, čekale bi 40 dana. Da to znači da bi čekali, jer je naredio im posadnih sam sadem, pa nakon toga nisu ni fazili? Ili to znači da je većina žena u takvom stanju bilo, da bi otprilike 40 dana... Tak, znači, sad se uh, može tu, onaj, može se različno tumačiti. Ako uzmimo jel, da, hadis, da hadis nema da prigovara sa strane Seneda, jer većina ga prihvata da činamo hadisa. Dobro. E, reksimo da nećemo ulaziti u detalje mesela, da sad ulazimo u detalje, da, da, da spominjimo sve stavove učenjaka i dokada, argumente, jer to nam nije cilj, nam je cilj da preletimo ova pitanja, se malo navikavamo na fik, da shvatamo da ima mesela i kako se obrađuju na koji nađe. Sljedeće kaže, o, teskotu salatu, oni, nufesa, voilà, tako di kaže, i spada obaveza namaza e, sa ženi koja je u stanju e, nifasa, nije, u, nije dužna da Dan naklaňa te namaze ljenaha kanet temkutu ala ahdihi sallalahu selem erbejine lejleten u ala je'muruha nebiu sallalahu bi kadaj salati Nifas. kaže jer bi žena kaže u vrime postanika sallalahu kaže čekala 40 noći i nije u naređivo virovisnih znači nije premečeno da žena koja je stanju nifasa propstila, on je nemaze koji je propstila da treba naklanjati te nemaze i na tom je većina učenjaka a pogotovo što je to isti propis vezano za, za hajse Andalusan Andalusan Andalusan Andalusan